Most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort az Ogló Önkormája támogatja. szokott előfordulni, hogy egy rajta vannak a horgan, aztán leesnek róla. Jó, ja, akkor ez egy másik telefon, jó. Ja, akkor adásban segítelek téged. Csak megnézem, hogy melyik gombot nyomom meg. Jó, ja, akkor benne vagy. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Karácsony, Gergely, Zugló. Hogy teszik le? Mennyire működik az akklimatizáció a hosszú szabadság alatt? Utána. Nem volt az olyan nagyon hosszú. <gül> Mennyi volt? E és egyébként gyorsan. Mennyi volt? És hogy, hát összesen nem, nem is tudom, talán összesen talán két hétet voltam szabadságon az egész nyáron. De hogy tapasztaltam, és emiatt nem lehet negróni, függetlenül, hogy a társai nem így viselkedtek, e, igyekeztém idefélét kizárni, tehát hogy akkor ez a két hét olyan legyen, hogy oda a külvilág ne hatoljon be. Részben igen, de <gül> elsősorban azért, hogy én általában olyan módon nyaralok, hogy nem tudok telefonálni, tehát például a bicikritúrán vagyok, a Luna parton, akkor viszonylag nehéz rád adni közben. Feltöltek eztél? Ezt Mennyire kerültél ki abból a világból, egy egyébként a hét huszon, nap 24 órájában és a 768 órájában szokta lenni? Hát nem annyira sikerült, mert mondjuk az első nyaralásom az úgy telt, hogy azon vettem észre magam, hogy minden nap van egy cikk a magyar időkben, a néha kettő is. Az origó Már is írnek a... rólad rendszeresen. Igen, de akkor nyilvánval volt, hogy tudatos, hogy, egy ilyen, hogy ilyen karaktergyilkolászás, mert gyilkosságnak az nem mondanám. Nem, hát ezeknek a cikkeknek, ugye, amiket én alapvetően az origón olvastam, de a, időnként rátévedtem magyar időkre, azt ritkában került elém, abbannak az volt az üzenete, zuglóban nincs rend. Ugye ez volt az üzenet. És hát hol lehet keresni ennek az okát, ha nem máshol, mint Karácsony gergeinnél, hol gond van a többséggel, hol izé rossz ked van, hol a parkolás, hol a költségvetés. Tehát mindig találtak valamit, aminek ugyan aktualitása éppen nem nagyon volt, vagy nem volt olyan aktualitása, amit külön érdemes lesz volna megjeleníteni, de arról volt szó benne, hogy hát bizony, ez a zugló nem az igazi. Hát ez nyilván lehet ezt gondolni, de mondjuk Tényleg az a néhány újságíró, aki rendszeresen foglalkozik zuglóval, az kicsit ilyen mániákusan teszi. És mondjuk egyik sem tartott a fontosnak, hogy mondjuk velem beszéljen az elmúlt két évben. Akár egyszer is. Amit én, vagy nem jött össze, lehet, hogy volt ilyen... Mi a cél? Fontos, hogy ez. De hogy én azt nem, nem vagyok újságíró, mert nem vagyok az a politikus, aki újságírók a Citizán, ez nekem egy kicsit furcsa. Mi lehet a cél? És ez... Hát, nem szeretem ez a polkösdúrmákat, amikor nyilvánvaló, hogy politikai megrendelés, meg nem tudom micsoda. Szerintem ezek a cikkek hemzsegnek a hazugságoktól, egyébként kételem leszünk már bizonyos ügyekben is. Én ennek valamiféle hatását te látod a környezetedben? Tehát, hogy a nép ennek megfelelően ítéli meg zuglót, vagy ennek megfelelően ítél meg téged? Nem, nem. Hát ez, ez egy... Hát akkor viszont kárba vész az energia. Én aki ezeket a cikkeket olvassa. Rajtam kívül. Magyar időknél, Or, origó inkább, igen? Hát az origó talán inkább, igen, de mondjuk tényleg, csak hogy, hogy egy kicsit érzékeztessem, hogy, hogy, hogy milyen típusú kijelentések tudnak megérteni, Mondjuk az origónak volt egy olyan cikk, amit tényleg, hogy is mondjam, Olyan. Ha ingyautos ember lennék, akkor biztos nagyon mérges lettem volna inkább, mint csak ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen zavarodottság volt bennem. A cikk az arról szólt, hogy mivel Zuglóban nincsen jegyző, és ugye van egy olyan törvény mm -hmm. hogyha nem tudom, X időn belül egy vagy egy településnek nincsen jegyzője, akkor a kormányhivatal nem mm tesz -hmm. jegyzőséget. Nem emlékszem, az szabály, Ugye az apró falvakra jött létre, hogy tényleg lassúval fogják a jegyzőket. De hát ugye egy ekkora kerületben Uh, ahol, ahol most véget attól, hogy a lehet, hogy a politikai ágáról most éppen nem a legjobb. Na de hát itt, itt, itt ilyenkor, amikor egy ilyen állás meg, megüresedik, akkor, akkor így, így tudatjával jelentkeznek az emberek, hogy ide akarnak jönni dolgozni. De én jól emlékszem a cikre, és nem csak felvállok, hogy olvastam, abban arról volt szó, hogy ez majd zugló életében novemberben lesz aktuális. Novemberbe lesz aktuális egyrészt, Másrészt, mikor? Hogy, hogy mondjam, hogyha egy ilyen. Mikor elnézés, akkor. Nem értettem a hónapot. Január. Január, akkor rosszul nem Igen? Január, és egyébként én már nagyjából tudom, hogy ki lesz a dubló következő jegyzője, bár a pályázat folyamatban van, de hát ugye olyanok szokta pályázni, akikről tudjuk, hogy fognak pályázni, és ritkán jön be az utcáról a, a, a, a fejtés, mert ez nem így működik. De azt akarom csak mondani, hogy, hogy miért abszurd ez a felvetés, hogy aki ismeri egy picit az önkövető világot, meg azt, hogy mi a magyar valóság a közizadatásban az, az, az azért tényleg így viszik a röhögéstől, attól, hogy ilyeneket leír. Tényleg nem tudok mit mondani. Ez egy akkor a marhasság, hogy én is nem értem, hogy ez hogyan születik össze, vagy teleg teljesen abszurd. Azt mondani, hogy nyilván, amikor föláll egy jegyző, akkor ugye a jegyző a munkáltatója a teljes polgármester hivatalnak. Tehát az, az, az nyilván nem, nem úlik el nyom nélkül, és nyilván vannak eh, implikált szemétcseréket, és egyébként bizonyos szemétcseréket mi akartunk meglépti másokat, uh, foglaltuk marasztalni, de tényleg volt, aki elment. De hát nagyjából ez egy ilyen... Igen, arról is volt, de, szó, volt, szó, volt szó ebben a cibben, hogy... Csak mondani, hogy a szeptemberre nagyjából, amire elindul a képviselőtestületi munka, addig az összes személy fontos kérdésben döntések lesznek, és ráadásul jó, jó döntések, tehát kiváló a fog dolgozni. Csak közben próbáltam azt mondani, de nem akarok fontoskodni valamit, hogyha nem lett jó hallani, akkor az ember fontoskodni se tud, hogy ugye ez a cikk arról is szólt, hogy bizonyos posztokat hogyan hagytak el emberek, és ezáltal hogyan ürül ki az önkormányzat hivatala, és hogyan lesz benne egyre kevesebb szakember. Hát de 240 fős hivatalos és elmentőt hát ember. Most nem azt mondom, hogy, hogy ezek nem voltak adott esetben fontos szereplők, vagy ne sajnáltam volna, vagy ne Azért sokat, hogy nem menjenek el. Talált hát, a főnökük, és sokan úgy gondolták, hogy ők is menni akarnak. De az összes helyre meg, tolitva, jó embereket fogunk tudni behozni. Tehát nem nem, nem érzem ezt, ezt, ezt, ezt a dolgot. És hát a gyógyi hozzá kell tenni, hogy, és ennél többet nem ér ez a téma, de ez az oligos újságíró úgy működik, hogy előveszi a Vármai Lacé blogját, aki egy képviselő az új testületben. Uh, van egy sajátos karaktere, hogy, hogy, hogy, hogy ő, ő, ő, ő, ő, ő egy elég intrikus alkat, de hát ő egy politikus, tehát ezzel nincs baj. És akkor ő leírja ilyen csúsztatásokat, igazságokat, féligazságokat, és akkor az vagy gyújságülezeket kopi péster átteszi, és most ráadhat még egy lapáttal ezzel a, ezzel a felvetéssel, hogy ha nem lesz jegyző, akkor majd a korlány hivatal szállni a jogi értelemben igaz, de jelenleg hát azt is leírhatta volna, hogy karácsonyányáért volna hónap a villamos, mert ez is igaz. Csak hát a az nagyjából. És hogy elmarad a közgyűlésre, elalszol. Uh, beszéljünk arról, hogy Szabó Rebeka talán tegnap, tegnap előtt, vagy három nappal ezelőtt meghirdette a tanszergyűjtési akciót, hogy ez mit célt szolgál, illetőleg hogy zugló mely kerületek közé tartozik, tehát hogy az ingenes tankönyvcsomagokat ilyen létezik -e? és ha igen, akkor kikapják meg? Hát uh, ingyenes tankönyvcsomag uh, vagy ilyes, ilyen tanítkezési támogatás mi a saját munkabállalatnak tudunk adni, um, de ugye ezt szoktunk szervezni, ilyen kis uh, olyan aztukat, ahol a lakosság is uh, megmozdul. Ugye nálunk a a fő dolga, amit sikerült elérnünk, és ilyen kerület azért kevés van ez a ez a középkeztetésnek a folyamatossága, tehát gyakorlatilag a nyári táborokon keresztül, nyáron is nyári és a téli táborokban is van, van lehetőség iskolákban étkezni. Úgyhogy ez a tanévkezdési támogatás az, az, az azokra a munkájokra vonatkozik, akik a mi alkalmazottaink. És mi a tanszeggyűjtési akció? Akciót, ott ki. És mi a tan? Igen, tapasztaltam, hogy mi a tanszegygyűjtési akció. Mert hát, az, hogy azok, akiknek vannak olyan hasznaton kívül taneszközeik, azok, azok leáthatják, és akkor az eljut másokhoz. Ezek azért lehet szoktak működni, tehát ezek az ilyen lakossági akciók. A részleteket meg kell nézni a, a Zuglói Facebook oldalon. Hogy, csak kb. megnéztem, hogy milyen e mailt kaptam, ha bárki kérdezni akar a Zugló kapcsolat 70. 0670... 9300-995 vagy 96 az egyiken van karácsonyi tehát automatikusan akkor csak a másik működik. Korábban szó volt arról, hogy a közétkeztetésben illetve ezt a, a, a gyerekétkeztetést is államosítják. Erről van-e tudomásod, vagy ez jelenleg e, még nem tart abban a stádiumban, hogy befolyásolná az életet zuglóban? Hát percákat mi is hallunk. Um... De csak plegykákat, és nem is tartom ahhoz, hogy a nagyon rövid időn belül ez bekevetkezik. Ugye beleéleszkedik abba a tendenciába, amit ismerünk, ez egy elképesztő nagy piac. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon itt sok pénz mozog, ugye a Zugló is, hát évi egy milliárd körüköt erre a, erre a célra. Ezzel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy, hogy nálunk ugyan volt egy a hungas meccsek cég, amivel kapcsolatosan nekünk voltak vitáink, de léges úgy tűnik, hogy az a viták rendeződnek, és valószínűleg az elkövetkező években is ez a cég fognak szolgáltatni az iskolákban, meg más, néhány más helyen a, a, a, a, a, az ebédet. Igazából minőségi problémák most már nem nagyon jutottak el hozzám, tehát úgy tűnik, hogy elég jó színvonalon szolgáltatnak, illetve egy, szerintem eléggé elfuss szerződés szerződést, sikerült kipofoznunk, hogy néhány iskolában sikerült fölújítani a, a konyhákat, is a tároló konyhákat, egy néhány zúgó iskolában. Még idén ezekben fornos, a nyári szünetben ezt nem tudtuk már véletről átvergetni, úgyhogy lesz ebben egy kis fennakadás. viszont ugye nekünk december 31. ével vagyunk kezelés már kell adnunk az iskoláinkat az államnak, igen. amivel kapcsolatosan van bennünk félelem, úgyhogy most még, Milyen hordere jött? Hát nem óriási dolgokra kell gondolni, de azért fontos dolgok. Nem nem tesz hozzáját, és forrásokat a és is. Előre én azt látom, hogy maximum az üzemletetés a forrásai állnak rendelkezése, de még az is nagyon-nagyon Akkor ezek az épületek néhány éven belül nagyon rossz állapotban lesznek. De hát remélem, hogy az államosításnak az egyik oka az, hogy akkor talán több állami pénz kerül ezeknek az épületeknek a felújításáról. Városliget. amit, amit uh, hát mi nem beszéltünk át uh, ugye ez a persanyi Miklós kinévezése ami hát tudom, de, de jó talán nem történt, meg, nem a hogy történt. De volt. megtörtént, ez 15-től az. Igen, szóval én papagáj komandok, én mindig elmondtam, hogy a friget projekt az nem egy projekt, egyet az őszerület felújítására, meg akarik oldani akkora, ahhoz hogy mondjam, azt, azt nem, nem magasabb szinten kell kilobbizni um, rajta vagyok a párbeszéd Magyarországértnek a hollapján az hogyan van, hogy a párbeszéd Magyarországért hollapján nincs rajta az ami tegnap benne volt a hírekben hogy logóváltozás lesz tehát erről maga a PM nem akar beszámolni valamint ugye a neve is megváltozik a neve nem változik meg abban az értelemben, hogy hogy, hogy, hogy nincsen jogi értelemben semmilyen változtatás. Ugye részben mi is, tehát maradt ez a PM rövidítés, ami. Hát, hát, Tegnap a hangzott el a, a tordai szájából, hogy párbeszéd lesz a neve. Hát nem a neve a a rövidítése, és ehhez kell egy új logó, mert De, de ez, a, ez a hollapom én nincs rajta? Azért, mert ez csak egy ilyen kis mo mert a végleges dologon még dolgozunk, de van egy koncepció, amit tetszik nekünk, és az még kicsit jó Tehát nincsen elfogadott új dologon, nem is tud lenni, mert a, a gyűlésnek kell elfogadnia. Tehát majd nyilván lesz, hogyha hivatalosan ez a döntés megszületik. Most egy kicsit felpiszkáltuk a sajtó érdeklődését, és egyébként ilyen szempontból. Az, hogy a sajtó érdeklődését, az mondjuk enyhe túlzás. Az én érdeklődésemet enyhén felpiszkált. Akarod, hogy mondjam, vagy nem mondjam? Mert hogyha nem akarod, akkor nem mondom. Ő, megmondom őszintén, hogy. Nem ezzel kapcsolatban. Igen, ez ugye, e, természetesen a véleményed, csak minden, amikor a bár de... politikáról kérdezzel ebben a műsorban, mint az ugrogli támogatásában megy, akkor mindig feszülnész, úgyhogy öm, nem mondok. Hát, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, törölve. Figyelj, olyan formában vagyok. Azt mondod, hogy nem akarod. Egy terápiás tévéműsorban lévő megnyilatkozásról beszéltem volna, de törölve. A nép nem kérdezett, van-e olyan, amit kérdés nélkül akarnál elmondani? Hát azt, azt folytatnám, amit a múlt héten elkezdtünk. Mondó. A postettér és a mondón. Igen. Úgyhogy itt it nagyon-nagyon. Tehát, nyilván ez a dolog, mert nyilván sokan ö, ö, örülnek annak, hogyha van egy a kerületben, sokan meg nem örülnek, de annak szerintem mindenki örül, hogy zugló legértékesebb felkéni, vége nem a parlakfúst fog nőni, hanem ez van értelmes dolog. Tehát én ez így állok hozzá, és, ö, és tényleg tárgyalunk a, a befektetővel azzal, hogy egy ilyen az önkormányzat és a befektető számára is megnyutató, és mind a két fél számára előnyös megalapodás kössünk. És, ö, de az elmúlt egy hétben mi történt? Hát ő intézi a volt egy egyeztetés, bár azt hiszem, amikor beszéltünk már az egyeztetés után, Igen. hogy szeptember elején folytatjuk ezt, és szeptember nyolcadikáig szeretnék lezárni ezeket a tárgyalásokat. Vannak még nyitott kérdések, de, de azonban gondolom, értelem, hogy már fontos, hogy ezek megnyugtatóan tisztázódjanak, és nem akarunk egymásnak betartani, de hát nyilván vannak dolgok, amiben az érdekeink egymással ellentétesek, de összségében a nagy totál az megérdekezonságban. És ugye ez az azért nagyon fontos, mert Bosnyán tért a, a tényleg a Jóisten, is arra teremtette, hogy az legyen a kerületközpontja, mert fizikailag, közlekedésileg minden szempontból az. Viszont azért van viszontosan rossz állapotban, mert ez a besült beruházás, névkiból, hogy szépen. Köszönöm a rendelkezésre, Alast. Én is. Köszönöm szépen. Karácsony Gergét Én hallották. Zsolt, légy szíves, gyere be, mert szükségem lenne egy szignára. Zsolt! A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatta. és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az újpesti önkormányzat támogatja Lehet? Jó reggel, Másik nem. Mint Zsolt van A vonalban bárki újpestel kapcsolatban akar kérdezni hajrá nem tudom, nézte az, olimpok, az olimpikonok fogadását a szimocsarnokban, csak... Nem tudtam, sajnos. Egyfelől sokat vesztett, másfelől meg nem vesztett semmi se, borzasztó volt. <gül> most a fokásosnál halkabba történet. Igen, itt már az előbb is valaki panaszkodott, de mármint, hogy konkrétan a Karácsony Gergely azt mondják, hogy halkabba hallanak. Igen, igen, igen. egy is most... Egy pici talán javul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ugyanaz? Nagyon jó, nagy, most jobb. Most, most jobb. A, a, a Csalóczki megjött a bicikli túrájából, és össze-vissza nyomogat különböző gombokat, amelyeket vagy tekerget, amire én egyébként nem lennék képes. Jó, én nagy vonalú leszek. Egyébként ez a nyár, ez szerintem sok szempontból kitakarított az agyamat, akkor itt most nem hozom be, hogy mi volt tegnap a szimacsarnokban. Um, Működött a terasz, az olimpiai terasz rió alatt? Tehát volt olimpiai terasz, tehát az EB-t követően? Alatt volt. Hát itt azért sokat dilemmáltam, mert már négy évvel ezelőtt a londoni Olimpiánál működött a bajnok terasz itt Újpest szívében, viszont most ugye ez az időeltolódás azért elég csúnyán befolyásolta mi lehetőségeinket is, és azt gondoltuk, hogy hajnali kettő-három környékén elég kevesen fognak egy-egy futamot -egy vagy meccset megnézni, úgyhogy és úgy, úgy döntöttünk, hogy nem, nem lesz, vagyis nem is volt. Viszont most kezdődik, uh, ma már csütörtök van, tehát ma már színházi előadásra kezdődik az újpesti városnapok, és egészen vasárnap estig tart, úgyhogy busztítok mindenkit, hogy jön nagyon-nagyon vonalas és színes program kínálatunk, uh, javaslom. Bácska Jánossal is ilyesmiről volt már, ott a Fesztről van szó, akkor most nézzük az újpesti napokat. Újpesti napok 2016, akkor nézzük a programokat. Most szütörtökön a Hadar Színház Orfeum előadása lesz, ez egy szabadtéri könnyed nyáresti előadás lesz. Az újpestiek, akik rendszeresen járnak, tudják a városházban mögött, a Trombita téren állítják fel a kollégáim a és a koncertek is ott lesznek. Holnap egyébként díszpolgári címeket is adunk át ünnepélyes ülés keretében. Négy is, szerencsére megduplázhattuk a számot. Minek következtében? Hát a Riói Olimpia következtében. 2010-ben, 2012-ben is abban a megtisztelő helyzetben voltunk, hogy rendkívüli képviselőtestületű ülést hívhattunk össze. Elismerendő az ottani teljesítményeket, és most. Kik a díjazottak? Kozák, Danuta és Gyurta Dániel fogja megkapni a mostani Rioi eredményei, részben a sporteredmények, részben a sportdiplomácia és új hírnevének öregbítése véget, és a díszközgyűlés után, illetve már részben, már alatta magán a téren pedig megkezdődnek a. Maradjunk egy pillanatra a. Díszpolgár, jól mondom? Igen. Um, ilyet egyébként a legközelebbi alkalommal is ismét csak ketten kapnak? Tehát általában ketten szoktak kapni? Két, két évente maximum ketten, igen. Kivéve ilyen rendkívüli esetekben. Mert ugye ez ráadásul két évente szokott lenni? Így van, így van. Két évente ítélheti oda a saját rendeletünk szerint Újpestért díjat minden évben, diszpolgári címet pedig két év. Mi a díszpolgárságról? Egy, hát egyrészt bekerül, hát maga a dicsőség, Igen? nyilván, Igen? de egyéb, egyéb anyagi javadalmazás, nem egy emlékplakettet kapnak, egy díszoklevelet is bekerülnek a díszpolgárok könyvébe, a saját maguk is. Ki elő, ki dönt. Az Újpestő önkormányzat rendelete alapján magánszemélyek, csoportja, egyesületek, önkormányzati képviselők, polgármester, önkormányzati kisztségviselők javasolhatnak. Ki dönt? Képviselőtestület. képviselőtestület. Most, amikor elnézést, két személy oké, okay, a, a rájuk emlékszem, és a másik kettőről se feledkező meg, ha mondtak, akkor elnézést. Nem mondtam olosi eh, Antal eh, egykori újpesti kórház igazgató, kör elnöke, és most meg fognak kövezni eh, egy eh, énekes eh, művész úr, aki a, a Honvéd... Eh, Jó, magyar nem jut az eszébe most... <gül> nem jut a nem, ez most nagyon ciki, de elnézést kérek tőle. Én ezt értem, én ezzel most nem fog ugrálni, tehát négyen fognak kapni. Volt-e bármilyen alkalom? Uh, igen, kidönt... Ja, igen, hogy erről a négy szeméről mikor döntöttek? Különös az olimpikonokra, tehát ott volt-e egy rendkívüli közgyűlés? Nem, nem, nem. nem. A, a, a, a úgymond a normál e, kerékvágás szerinti döntés az, ha jól emlékszem, már májusban... Döntés. Igen, és a másik kettő? Pedig ma fogunk három órakor a rendkívüli közgyűlésen, vagy két ülésen dönteni. Ugye én ezt nagyjából valószínűsíthetem, hogy ez formalitás lesz. Hát én nagyon bízom benne. Ö... De van nem kell. Kérd, a, a kérdés az: menjünk tovább. Volta -e olyan, amire ön emlékszik, akár mint polgármester, akár mint büszke újpesti, amikor csak hallomása volt róla, vagy a polgármestersége alatt nem csak hallomása, amikor vitát szült valakinek a jelölése nem is volt egységes. Ö, ö, bár nem kérdeztem, hogy a másik két ember esetében egységes döntés született a közgyűlésem. A legtöbb esetben, tehát azt tudom mondani, hogy az esetben 95-98%-ában, amire így emlékszem, hogy akár személyesen közön volt hozzá, egységesen születtek a döntések. De az én polgármesteri tevékenységem során egy esetben volt, még azt mondom, hogy talán az országos sajtót is meg rezektető, vagy hát megmozgató jelölés, egyébként egy köztiszt, újpesten köztiszteletben álló ö, személy esetében, akit a közművelődési kör ö, javasolt, vagy az újpesti közművelődési kör, hogyha van ilyen a, ö, hát is az, az ő személye kapcsolatban, mivel ő korábban ö, egyéb más zeneművészet, illetve oktatói tevékenységem mellett a fővárosi közgyűlésnek miép színeiben. Ő akkor az Erkel Tiborról van szó. Így van. Így van. Az ő esetében volt ö, ö, szerintem egy eléggé méltatlan ö, támadás, ráadásul ugye megpróbáltak engem betámadni, ö, mivel ugye magának az előterjesztést, tehát a hivatalos képviselőtestület előterjesztés a polgármester írja alá, ezért azt, azt próbálták elhitetni, hogy ez az én döntésem, nem mint hogy egyébként nem értettem volna vele egyet, de a közmelődési kör javasolta, amely köztiszteletben álló újpestiekből áll. Mondhatni azt, egy értelmiségi egyesületnek is, de ezt én nem szeretem. Nem mondja azt, ugye, vagy mondja egy riporteret kérdezhet időnként úgy, hogy az egyik, egyszerű kérdés legyen, hogy ki mondja azt bármilyen szabály, hogy valaki csak úgy lehet diszpolgár, hogyha a közgyűlés egységes döntést hoz. Vagy ilyen nincs? Nem, nem, nincs, nincs, nincs. Ö... Van-e van -e önnek, de gondolom, hogy van, hiszen maga a közgyűlés így működik, joga. Függetlenül, hogy nem él vele. Ö, ha, én, ha most jól tudom, jogást nem vagyok, és szerencsére ilyennel talán nem is kellett élnem, vagy, vagy egyszer. Ö, minden képviselőtestölti döntést fölfüggesztet a polgármester, és újra Így, akkor, akkor erre is vanatkozik. Azt kérdezem öntől, hogy az ön elfogultsága egyértelmű, mint mindannyiunknak van elfogultsága. Vajon, ha valaki ránéz egy vitrére, elmondhatja-e azt, hogy én nagy valószínűséggel úgy gondolom, hogy ez ebben az érában született, az abban az érában született, vagy ez nincs így, és aki ránéz a diszpolgárok vitrényére, azt mondhatja, hogy függetlenül attól, hogy ki volt a polgármester, olyan emberek vannak ebben a vitrinben, pontosabban mondom, olyan emberek vannak virtuálisan és a fényképeik, akik újpestés sokat tettek, és teljesen lényegtelen egyébként, hogy maga a polgármester eh, éppen melyik párt színében indult. Ezt. Elmondtam már a, a döntések tekintetében is, tehát, hogy minél magasabban, minél távolabb az emberektől születik egy döntés, annál átpolitizáltak. Tehát egy parlamenti döntés, adott esetben egy kormány által előterjesztett kitüntetésnek sokkal inkább lehet olyan színezete, és sokkal nagyobb az esély, hogy rányomják a Itt tehát minimális? A fővárosi közgyűlésnél már ez kevésbé, de ott is azért jellemző volt. Tehát én voltam ki alatt is, fővárosi közgyűlési képviselő, is láttam a kitüntetési gyakorlatot. Meg nyilván látom most is, és itt Újpesten is, annak ellenére, hogy az előbb említett példában is még egész méltatlan támadás volt, meg voltak korábban is viták egy-egy személy esetében, de, de azt gondolom, hogy ezek ezeknek egy ezek csak így ilyen elhanyagolható részét jelentik a döntéseknek. Tehát azért itt Újpesten, különösen más kerületekről nem tudok beszélni, de itt, itt tényleg erős a közösség, is, és ez a pártpolitikai vagy nézetbeli különbség, az csak nagyon-nagyon-nagyon ritkán jön elő, akkor inkább, amikor mondjuk közeledik a választás. Önnek van-e kitüntetés? Olyan kitüntetés, amit itt most megnevesítenek? Hát, ezek nem ilyen nagyon nagy kitüntetések, tehát most azt kitüntetésnek lehet nevezni, hogy... Bár nem is kitüntetés, mert a neve is más, tehát egy miniszteriális merő. Ok Jó, rendben van. Implom Jó. Kámért, akkor. Nem minimálisan se fogom lebecsülni, de ön ezek szerint nem van azon kitüntetettek között, aki egyébként bármely kitüntetés kapcsán úgy dönthetne, hogy azt visszaküldi e, e, tiltakozása jeleképpen és akkor tapasztalhat, hogy nem a mostani esetre utalok, hanem azt mondtam, hogy nincs olyan kitüntetése, amely adott esetben más személy kitüntetése kapcsán az ön szemében szállkal. lett. menjünk vissza e, akkor úgy. tudok elképzelni a helyzetet. Én most nem akarom nagyon boncolgatni ezt a helyzetet, tényleg nem Újpestet érinti, de, de, de most tehát, tehát megértve az, ami most zajlik, vagy csak részben értem, inkább nem is mondva, azzal egyet nem értve én Zuhman Tamástól kaptam ezt az elismerő okleveret, azt hiszem, talán 96-ban, amikor ugye én már 6 éve a Fidesz tagja voltam, és két évre rá már a, a fővárosi közgyűlés felé kacsingattam. Tehát, hogy, hogy, hogy az ember, van, vannak olyan helyzetek, tehát, hogy az én teljesítményem megítélése, az nem tartozik. Tehát, hogy az én teljesítményemet magamhoz kell viszonyítani, és nem másokhoz meg. De mindegy, ez, ez, ez egy messze jó, meg... akkor letettük a pontot, vagy akkor tegyük le. Látta a Rostov um, a jakszot? Nem. Nem, nem. Hát nagyon elkapálták az ajax Nagyon. <gül> nagyon. Hegységes. Mint nagyon. A, mint ahogy a... Hú, most én is akarok abba a ez Te a Bukeres, a bukarestet a City, ha jól emlékszem. Igen, az 1-0, hát az, az, ott nem volt egy nagy Na, ott nem volt nagy küzdelem. Nem. Talán a München Gladbach vettem meg 6 0 a Young Boys-t, azt néztem még, és belenéztem fél perc erejéig, mert ugye az M4 ezt is adta, de lehet, hogy a másik a fogalmam is, és annyi csatorna van, mint igen a csillag, a Puskás Akadémia Békés Csaba mérkőzést, az kicsit így a mándívánt jutatta eszembe a körülményeket illetően. Hát, van ez így. Én most kicsit kimaradtam ebből, már most nagyon készülünk ugye a város napokra és ma este érkeznek Csíkszentgyörgyről a testvértelepülésünk vezetői. Hány, hány testvérváros van? Ö, olyan, szerz, ami élő szerződés, ö, és aláírásra is került, jelen pillanatban ez az egy György. Ők hogyan kerültek bele a kalapba? Hát, hogy régóta szerettünk volna már, és korábban a Újpestnek jó tíz évvel ezelőttre, vagy tíz-tizenkét évvel ezelőttre visszamenek voltak is esti városi kapcsolatai kínai várossal, még, még régről Berlin egyik kerületével, azt azóta teljesen átalakították a berlini közigazgatást, tehát az is megszűnt. És voltak egyébként kezdeményezéseink, és úgy voltunk vele, hogy más településeknek, vagy más városrészeknek nagyon komoly városi kapcsolat, vagy testvértelepülési kapcsolat rendszer van, és ebben meg kell vallanunk, nekünk hiátusunk volt, és szerettünk volna azon változtatni, és mindenféleképpen fontosnak tartottuk, hogy, hogy a történelmi Magyarország területéről mindenféleképpen legyen, és az elsők között, és Zsigmond Barna csíkszeredei főkonzul keresztül, aki egyébként újpesti, és személyes ismertségünkben is jó barátomnak is tekinthetem, kértük a segítségét, és, és pillanatok alatt javasoltam nekik egy kicsi települést, egy községet, tíz kis faluból álló község. Nagyon-nagyon rendes emberek, nagyon szép környéken élnek ezek az emberek, és volt is módunk egy másfél hónappal ezelőtt járni náluk, ahol tenyérbe csaptunk és aláírtuk a testvértelepülést. Ők megjelennek -e programmal a városnapokon? Ö, programmal nem. A, a, most ugye, mivel nagyon rövid volt az idő, erre a városnapokra nem sikerült már megszervezni, de az ottani hagyományőrzőegyesületet tervezzük meghívni, az ottani iskolásoknak ö, csoportjait tervezzük meghívni, de és mi is szeretnénk, ha innen újpasti gyerekek mehetnének majd hozzá. Tehát egy, a testvértelepülést az a lényege, hogy legyen egy ilyen kapcsolat, hanem hogy ezt a kapcsolatot ténylegesen tartalommal is meg tudjuk tölteni. Részben erről is fogunk beszélgetni, hogy akkor jövőre, vagy már akkor idén évvégén milyen különböző programokban. azok a programokat, már ami az időbe belefér. Ha bárki egyébként emiatt vagy ettől függetlenül akarnak kérdezni Urippes polgármesterétől, hajrá 0 vagy 96 az egyik nagy valószínűséggel, szabad, ha éppen nem kérdez valaki. Ma kezdődik a program a fél nyolc a szabatéri színházzal, az Orpheum zenés barangolás az első, a huszadik században az első program? Így van, így van ez a ma esti program, holnap többek között Pál utcai, fiúk. Az fél nyolckor van, fél hétkor, Copicon Live Act van szombaton tíz órakor helyszín, ez ott a a mögötti a, a... a szokásos helyen, igen. a városháza mögött igen, igen, Szombat. Az időjárás úgy tűnik, hogy kegyeibe fogadja, hogy ezt szokták mondani. Na. Bármi van, akkor elmarad, vagy van sátor, vagy... Á, nem, nem, nem, ez szabadtéri rendezvény volt már, de közelgő vihar miatt a koncertet szőbe kellett szakítanunk Jó, most úgy tűnik, hogy nagy valószínűséggel nem lesz ilyen, vagy legalábbis én ebben reménykedem. Szombaton 10-kor veszi kezdetét a program, népi játszótér 11-kor nemzetiségünk kormányzatok bemutatói, 1 órakor, April Secret Section, tánciskola, fél 2-kor, danca, táncstúdió almazenekar 3-kor, odet fél 5 után 10 perccel, mert az almazenek az val, tehát, valahogy pont 15-40-kor, vagy 16-40-kor az összes többi az, az kerek időpontban van, tehát 3-kor Alma, 16-40-kor Odett este 6-kor, vagy délután 6-kor Gangsta Zoli és a Kartel fél 9-kor pedig Körtisz, ez szombaton valaki kérdez elnézést jó reggelt, visszahívom jó? Jó, jó aztán annyival hosszabbak leszünk Zsolt kinyered ezt a telefonálót hogy megtenné hölgyem, uram, hogy visszaív vengem? egy pillanatra várjál Zsolt mert valaki telefonál, csak fölvettem és akkor megszűnt a szám legyen még egyszer telefonálni egy kilent, két kilences volt is talán egy nulla igen jó reggelt, elnézést, elnézést. jó reggelt, kívánok annyi kérdésem, lenne abszolút praktikus dolog csak most... Elnézést, polgármester úr, hallják egymást? Hallom, hallom. Jaj, jaj. Figyelek. Oké, okay, üdvözlöm, polgármester úr. Jó reggelt kívánok. Szeretném kérdezni, Könyves Kálmán Gimnázium és az orvosi rendelők között lámpa, ami én könyves fiáku voltam, tehát tudom, hogy ez hosszú káverja volt, hogy egyáltalán legyen ott lámpa, tök jó van, hogy abban esetleg nem tud tenni valamit, hogy mondjuk annak a zöld ideje, ne olyan netto 8, másodperc, ugye, mert nem, még ha nem futott, nem sikerült úgy. <gül> <gül> <gül> Jó, hát ez valós, valószínűleg a valóságban kevésbé vicces. E, igen, I, abban a szempontból igen, hogy ugye orvosi rendelő az idős emberek is mennek, tehát igen, igen, tehát tényleg. Én most két gyerekkel mentem át, úgysem volt annyira vicces. Nehéz úgy átérni, hogy ne villogó legyen egy, nem, nem egy kényelmes, egy ilyen normál tempóba. Így első hallásra teljesen jogosnak tűnik a felvetése, polgármesterül? Abszolút jogos és nem is ismeretlen a probléma. Ugye a, ami százszor próbál, jól lehet, hogy Sokszor jelezzük a, a, a békákat felé, vagy éppen most talán már a békákat felé, akik a, a lámpahangolásokért felelősek. Ugye ez egy fővárosi hatáskör a közlekedés szervezés, tehát nem Újpesti hatáskör. Ugye itt arra... A közlekedés öntől nem állt távol? Nem, nem, nem. Itt egy kétszer-két Újpest egyik, leg... nyilván a várciótat leszámítva, de az egyik legforgalmasabb útjáról van szó szóval villamosra és középsziget sincsen, tehát ugye itt az, uh -huh. hogy a két villamos szint és a négy sávot kellene egy zöld idő alatt megtenni a gyalogosoknak, ez gyerekekkel, babakocsival, időseknek tényleg azt mondom. Jó, ne lesz. arra ugyan ez a hat másodperc, ez mennyire komolyan vendő, vagy tényleg annyi? Hát mondjuk, akkor mondjuk tízre módosítom, de annál tényleg? Tehát, hogyha mondja de, de is, ismert a dolog, ténylegesen tényleg rövid az idő, ugye itt az a, a és jól emlékszem, az egy nyomógombos lámpa Ugye? az a másik, csak most nem akartam ilyen olyan nem de nyugodtan mondja Na, hát hogy a másik, hogy igen van nyomóban, de az nem működik <gül> igen, az, a, az, a rossz, az a rosszabbik egy másodperc tűr azt honnan lehet tudni hogy nem működik? Hát, onnan lehet tudni, hogy én rendszeresen járok futni. Tehát én itt van, van tapasztalat, van egy statisztikai idősor, és nincs különbség, ha meg... Értem. A, a, a, a, a... Tehát abból, abból vonja le a következtetést, hogy hiába nyomja, nem reagál, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy nem reagál, vagy nagyon hosszú a reakció ideje. Hogy, hogy ugye ott a gomb felett van egy kérem, várjon felirat, ez kigyullad, de nekem úgy tűnik, hogy ezen kívül más nem történik. Nem, <gül> a, a, a nyomogombos lámpákkal az a probléma, hogy egy kicsit hazat tudok besz és mert vagyok, alapos őrötségemet Ugye a nyomógombos lámpáknak nem az a lényege, hogy, hogy amikor megnyomi az ember, akkor rögtön zöldet kap, hanem ugye olyan helyeken szoktak ilyet alkalmazni, ahol a keresztirányú gyalogos forgalom azért ritka, és főleg olyan utaknál, ahol az autó vagy villamos forgalom viszont sűrű. Tehát akkor, amikor nincsen igény, mert ugye általában egy jelzőlámpás cikkus az olyan, hogy akkor be van programozva, hogy ennyi másodperc ez az irány, ennyi másodperc az, az irány. Igen. A, a enny ezt irány az viszonylag ritka, akkor nem szakítják uh -huh. azért a főiránynak a forgalmát, mert egyébként jön a program idő, de nem áll egyébként. Jó, visszatérve arra, amit a hallgató fölvetett, azért önnek van annyi kompetenciája, hogy bizakodjon abban, hogy részint az idősebbek, részint a gyerekesek is egyáltalán kapnak ajándékba néhány másodpercet, vagy ez kizárt dolog? Hát egyrészt mindegyes alkalommal megpróbáljuk, most kaptam megint egy impulzust mindenféleképpen jelezni fogjuk a békeket fel, hogy legalább vizsgálják felül, nézzük meg. Én abban bízom, hogy az István útnak a felújítása, hát ez nyilván, mivel az István út az fővárosi feladat, annak a felújítása, de hogy az most már talán napi rende van egy-két éven belül, és amikor az István út felújítása ténylegesen megkezdődik, akkor ezt a középszigetes megoldást, a villamospályát is föl kellene újítani. Nyilván akkor a villamos... De hadd nekem már az embereknek két évig várniuk erre... Ö, az a probléma, hogyha... Ön, és köszönöm, hogy képviseli, de részint azért ö, ö, osztom Féla a véleményét, mert ez valószínűleg valakinek olyan körülbelül egy óra melójába tenni. Nem értek hozzá. Ön, ön... Jó, ha már itt tartunk, akkor polgármester úr, aki közlekedési szakember, ez mennyire bonyolult feladatne, feladat, mert ugye nyilvánvalóan az összehangolás az több, etek, több lámpát érint, az szóval ez, ez mennyire reménytelen vállalkozás ilyenkor néhány másodpercet adni a népnek. Egyáltalán nem problémás, tehát, egy, tehát magát a lámpát átprogramozni az, az egy egyszerű technikai kérdés, hogy ez most 5 perc vagy 25 perc, mindegy. Itt az a, itt az a, az a... Nem most hírta, arra gondoltam, hogy ezentúl 5 perc vagy 25 perc lesz majd a gyalogosoknak, mert azt meg az, az, az autós csak fogják rosszul bérni, de Istenem, hát akkor legyen ez felváltva, igen. De pontosan erről szerettem volna még beszélni, hogy itt, hogyha mondjuk, ugye ezt, ezt, ezt azért kiszokták számolni, megnézik, hogy mekkora az autós forgalom, és nyilván egyébként egy alap Kellene lenni Erre is vannak tervezési uh, irányszámok, hogy ez a gyalogos milyen átlagsebességgel halad, és hogyha mit tudom, mi 30 méter utat meg kell tenni, akkor fizikailag képesnek kellene lenni arra, hogy azok, az a el tudjon futni. Igen, egyetem. Alapdolgok. Igen. Ha azt mondjuk, hogy most 12 másodperc az zöld és ezt fölemeljük 20 másodpercre, akkor a jövő heti műsorban az autósok tömkelege fog telefonálni, és a villamoson utazók tömkelege fog telefonálni, hogy akkor már megint miért kell annyit. Jó, de akkor azt kérdezem öntől, lezárva ezt a részt, miközben lezárni nem lehet. Ki dönti azt el, hogy az illető, aki ilyen felszólalmlással él, neki igaza van-e vagy sem, mert ugye látszólag nehéz vitatkozni azzal, amit a hallgató mondott. Értem azt, amit ön mond, de ki nem látott már idős embert, vagy tehát, vagy akár gyereket is? Tehát hány, hányan vagyunk olyanok, akik autóval úgy álltunk a zöldben, hogy megvártuk azt, aki pirosban megy át, volt, aki türelmesebb volt, volt, aki türelmetlenebb volt, könnyen Én is türelmetlen voltam, de hál' istennek a gyalogos elgázolásban eddig még nincsenek jelentős érdemeim. De mégis kidönti azt el, hogy a betelefonálónak igaza van, és ha igaza van, akkor le vannak szarva azok, akik most emiatt ki vannak akadva, mert nem lehet valakit arra kényszeríteni, hogy 100 méter, 10 másodperc alatt fusson le, mert az olimpián döntőt nem biztos, hogy eredményez, de egyébként nem tekinthető átlagos teljesítménye. Itt nem az a kérdés, hogy igaza van, mert ahogy rögtön az első reakcióban mondtam, igaza van, illata, hogyha most a meg, meghosszabított idő után az autós telefonálna be, akkor az autósnak is igaza van. Itt arról van szó, hogy adott idő alatt, tehát mondjuk egy Alatt, most leegyszerűsítjük a matek példát, egy perc alatt át kell juttatni az úttest egyik oldalára, a másik oldalára három darab gyalogost, és át kell juttatni egyébként háromszáz száz autót, meg két villamost, és ezt a matek feladmányt kell megoldani, hogy a lehető legjobb legyen. Itt ugye azt a döntést hozták meg a BKK szakemberei, hogy, hogy a gyalogosok kárára a főirányú. Oké, okay, akkor ön mit valószínűsít? Ezen a helyen lesz változás, vagy marad, van? Hát e, tudok egy másik e, neurologikus pontot mondani e, a, a főpostánál. Jó, de most nem legyen egy másik neurologikus pont, most van itt egy emberi konkrét problémával, ne mondjuk neki azt, hogy kincsasz a Kongóban ennél rosszabb a helyzet, mert ott antilopok mennek át, és azt sose lehet tudni, lehet, hogy sosincs vége. Szóval bizakodhat-e te a betelefonáló, akinek a türelme hihetetlen, hiszen itt van velünk nem tudom mennyi ide? Igen, tehát azért mondom, hogy ott konkrétan... De most nem menjünk el a fújpostára, nem tudom hova. Itt vagyunk, amit mondott a hallgató. Egyesztes még egyszer mondja a helyszínt? A könyveskálmán gimnázium és a, a, a nyárutca, talán egy télutca, segítsen fogja. Oké, okay, rendben van. Bizakodhat-e a hallgató? Én azt gondolom, hogyha most fogunk írni egy levelet a DKK-nak, azt fogják visszaírni, hogy a kapacitások miatt egyébként a programát. Jó, rendelj szíves írni egy levelet, és várjuk meg a választ. Jó, csak uram, ön pedig őrizze meg a hidegvérét, és én rajta leszek, hogy ezzel, ezt a problémát megoldjuk. Lehetőség szerint úgy, hogy ebben ne gyártsuk új problémát, bár Wintermantez Zsolt elbeszélése szerint ez nem lesz könnyű. Ez Nekünk egyébként tervezési feladat volt az egyetemen ilyen. Típus. Oké, rendben van, akkor még végigszaladnék a maradék programon, mert ugye való szombaton vesztettük el egymást e tekintetben. Vasárnap reggel 10-kor Batyuszi Ház, 11-kor Görbetűkörszínház, 1-kor Bolero Balett, fél 2 Hip-hop tánciskola, 3-kor Veronaki Kurtyolobik, a király fél ötkor Kozsú és az Ámófutók, így aztán azt sikerült önnek egy ilyen hajtincset magára ragasztani, láttam a Facebookon, azért jobban tetszik nekem a nélkül, de lehet, nézni. Ne... A feleségének tetszett? Ne, nevetett nagyon, de, de szerencsére ez egy ilyen műhaj, amit a sikerült. Csajtettem, meglepő lett volna, nem az lett volna. Hatkor Kozmix, nem. hétkor Gördülőtárs csoport és fél kilenckor Piramis. Kell, hogy köszönjük, mert szegény nem maradt semmi, és egyébként is 8 percre elmúlt 9 óra. Jövő héten csütörtökön a minden igaz, akkor az éterben találkozunk, aztán személyesen is. Úgy legyen. Nagyon szépen köszönöm, jó időt kívánok a Városnapokhoz, ugyanúgy, mint hogy Bácskai Jánosnak is ezt kívántam a Ferencvárosi Napok, illetve a Bulkácsfest kapcsán. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Mi?